Частина 14. Розділ другий. Якось самі удалося на хвильку отримати малюка Волтера від борсання, щоб заліпити йому рану трьома смужками пластирю з картинками з губки Боба та натягнути на нього свіжу сорочечку і останній чистий комбік. Гасло на нагрудничку повідомляло – матусине чертиня. Поки малюк Волтер повзав колами по підлозі в її спальні, вона одягалася сама. Тим часом його плач стишився до в'ялого пхикання. Розпочала вона з того, що викинула до кошику на сміття, закривавлені труси і надягла свіжі. Потім зробила собі прокладку зі згорнутого паперового рушника і взяла ще один на запас. З неї все ще кровило. Не ливцем лилося, але текло набагато дужче, ніж у найгірші з її менструальних періодів. І так воно лилося цілу ніч. Вся постіль просякла кров'ю. Вона спакувала торбинку з речами малюка Волтера і взяла його на руки. Він був важкенький. І вона знову відчула в себе біль отамечки внизу. Типу того, як ото смикає, коли з'їси щось нехороше. «Ми їдемо до амбулаторії», – промовила вона. «Ти не хвилюйся, малюче Волтере». Доктор Гаскел залатає нас обох. «І шрами, то ніщо для хлопців. Деякі дівчата навіть вважають це сексуальним». «Я поїду якомога швидше, ми будемо там митьо. Вона відчинила двері. «Все буде добре». Але її стара іржава ржава Тойота перебувала далеко не в доброму стані. Підручні полінувалися щодо задніх коліс, зате прокололи обидва передніх. Самі доволі довго не могла відірвати очей від машини, відчуваючи, як її охоплює розпач. Майнула думка не тривка, проте ясна. Поділитися з малюком Волтером залишками мрій човників. Вона їх може почавити на порошок і засипати в одну з тих його пластикових пляшечок, що він їх називав «мнякі». Смак можна замаскувати шоколадним молоком. Разом з цією думкою їй на пам'ять спливла назва одного з улюблених альбомів Філа. «Ніщо не має значення, та хоч би й мало». Вона відкинула геть цю думку. «Не стих, я матусь», – пояснила вона малюку Волтеру. Він вирячив на неї очі, нагадавши їй Філа, але по-доброму. Вираз, що на обличчі її чоловіка-втікача виглядав недоумкуватим, надавав її синочку безхитрісної чарівності. Вона цьомнула його вниз, і він усміхнувся. То була мила, рідна усмішка. Але пластир у нього на чолі вже почервонів. Це недобре. Маленька переміна плану, промовила вона, знову повертаючись до помешкання. Спершу вона не могла розшукати його рюкзачок, але потім побачила його за тим, що відтепер вирішила називати своїм гвалтівним диваном. Якось спромоглася упакувати малюка Волтера до рюкзака, хоча її знову прохромив біль, коли вона його підважувала. За відчуттям паперовий рушник у неї в промеженні вже знов став зловісно вогким, але, подивившись, вона не побачила пляму тому місці в себе на штанах. Уже добре. Готовий до прогулянки малюче Волтер. Малюк Волтер тільки ще міцніше притиснувся щокою до заглибини на її плечі. Іноді його маломовність, її непокоїла. Дехто з її подружок мали дітей, котрі в 16 місяців вже торохкотіли довгими реченнями. А малюк Волтер мав у запасі не більше десятка слів, проте не цього ранку. Цього ранку їй і без того було чим непокоїтися. Як для останнього тижня жовтня – День видався бентежно теплим. Небо вгорі було того найближчого зі своїх блакитий відтінку, і світло було якесь ніби замутнене. Ледь не відразу вона відчула, як у неї на обличчі й шиї виступив під, і в промеженні пульсував біль. Здавалося, дужче з кожним кроком. А вона ж їх встигла зробити лише кілька. Самі подумала, може їй повернутися по аспірин, а втім, чи не посилиться в неї від аспірину кровотеча. Крім того, вона не була певна, чи є він узагалі в хаті. Було також дещо інше, дещо, в чому вона боялася зізнатися сама собі. Якщо вона повернеться додому, не факт, що в неї вистачить сили духу вийти звідти знову. Під лівий двірник Тойоти було заткнуто папірець з надрукованим згори заголовком. «Цидулочка від Сэммі в обрамленні з маргариток». Аркушик вирваний з її власного блокнота. Цей факт збудив у ній в'ялу злість. Під маргаритками було написано «Скажеш комусь, і не лише колесо тобі буде порізано, а не ще іншою рукою. Мабуть, наступного разу ми тебе перевернемо і пограємося з іншого боку». «Помрій собі, виродку!» – промовила вона безбарвним, утомленим голосом. Вона зім'яла записку, кинувши її під здуте колесо. Бідна стара Тойота Корола виглядала майже так само втомленою і сумною, як самі почувалася всередині себе, і подолала під'їзну алею, зупинившись у її кінці на кілька секунд, щоб постояти спираючись на поштову скриньку. Метал віддавав тепло її шкірі, сонце палило її шию і ані вітерцю. Жовтень мусив би бути прохолодним, бадьористим. «Це, мабуть, через глобальне потепління», – подумала вона. Їй першій прийшла в голову ця ідея, але не останній, і слово, яке кінець кінцем закріпилося, було не глобальне, а локальне. Перед нею лежала Мотонська дорога, порожня і безрадісна. Десь на відстані Милі ліворуч від неї починалися гарні нові будинки східного Честера, до яких представники вищого трудящого класу Міла, роботящі татусі й мамусі переїздили, закінчуючи свої дні в крамницях, офісах і банках округу Льюістон-Оберн. Праворуч лежав центр Честер-Міла і амбулаторія. Ну що, готовий малюче Волтере? Малюк Волтер не відповів, готовий він чи ні. Він спав у неї на плечі, пускаючи слину на її майку Донна Буфало. Самі глибоко вдихнула, намагаючись не зважати на сіпання болю, що транслювалося з її низових околиць. Підсмикнула на собі рюкзак і вирушила в бік міста. Коли сирена з даху міської ради почала короткими сигналами сповіщати про пожежу, вона спершу подумала, що то верещить у неї в голові. Вкрай дивне було відчуття. Трохи перегодом вона помітила дим, але той здіймався десь далеко на заході. Її з малюком Волтером це ніяк не стосується. Хіба що аби з'явився хтось, кому кортить подивитися на пожежу зблизька, тоді інша справа. У такому випадку її б, напевно, по-дружньому підкинули до амбулаторії по дорозі до видовища. Вона почала наспівувати пісню Джеймса Макмертрі, яка була популярною минулого літа. Дійшла до слів «Ми згортаємо тротуари за чверть до восьмої. Це маленьке місто, і пиво вам продати не можемо». Та й покинула. Надто сухо було в роті, щоб співати. Вона моргнула, побачивши, що ледь не впала у рівчак, і навіть не з того узбіччя дороги, вздовж якого розпочала свій шлях. Вона весь час петляла по дорозі. Прекрасний метод, якщо хочеш, щоб тебе збили, замість того, щоби підібрали підвести. Вона озирнулася через плече, сподіваючись хоч на якусь машину. Не було жодної. Дорога на східний Честер залишалася порожньою, Її асфальт ще не розгорячився достатньо, щоб мерехтіти. Вона повернулася на те узбіччя, яке вважала своїм, тепер уже похитуючись відчуваючи ватяність в ногах. «П'яний матрос», – подумала вона. «Що маєш робити з п'яним матросом з позаранку?» Але зараз уже не ранок, уже перейшло за полудень. Вона проспала півдоби, а поглянувши вниз, побачила, що її штани в промеженні стали пурпуровими. Точно як до того трусики, які вона з себе скинула. «Це ж не випереш, а в мене лишилася лише пара штанів, які на мене ще налазять». Потім вона згадала, що одні штани з тієї пари мають велику діру назаду, і почала плакати. Сльози відчувалися холодними на її розпощилих щоках. «Усе гаразд, малючі Волтери», – промовила вона. «Доктор Гаскел нас підлатає. Все буде чудово. Як новеньке». «Гарне як!» Та тут у неї перед очима почала розквітати чорна троянда, і останні сили пішли геть з її ніг. Самі відчула, як сили спливають, витікають їй із м'язів, немов вода. Вона опускалася, тримаючись за єдину думку. «Набік, набік, не розчави дитину!» Лише на це вона і спромоглася. Вона лежала розпластана на узбіччі моттонської дороги. Нерухома під оповитим маревом, Чисто тобі липневим сонцем. Прокинувся і почав плакати малюк Волтер. Він намагався виброситися зі свого рюкзака, Та не подужав. Самі застебнула рюкзак надійно, І дитина застрягла. Малюк Волтер заплакав ще дужче. Муха сіла йому на лоба, Покуштувати крові, що сочилася крізь намальовані писки, Губки Боба і Патріка. Потім полетіла геть. Мабуть, доповісти результати своїх проб у й штаб-квартирі і закликати підкріплення. У траві терликали своє цвіркуни. Звискувала міська сирена. Малюк Волтер у пастці при своїй зомлілій матері довго ревів посеред спеки, потім затих і лежав мовчки, апатично поводячи очима і під великими ясними краплями скочувався з його гарного, м'якого волосся. Стоячи перед забитою дошками касою кінотеатру «Глобус», під його пошарпаним козирком, «Глобус» закрився за п'ять років до того. Барбі добре бачив міськраду і поліцейську дільницю. Його добрий приятель Джуніор сидів на ганку гнізда копів, масажуючи собі скроні так, ніби ритмічні завивання сирени краяли йому мозок. З міської ради вийшов і підтюпцем побіг на вулицю Ел Тімонс. Він був у своїй сірій двірницькій одежі, але на шиї в нього висів бінокль, а на спині переносна помпа з порожнім, без води бачком, судячи з того, як легко він її ніс. Барбі здогадався, що саме Ел і ввімкнув пожежну сирену. «Іди собі звідси, Еле», – думав Барбі. «Як тобі така пропозиція?» З півдесятка автомобілів проїхали вулицею. Два перших пікапи, а третій панельний фургон. Всі три було пофарбовано таким жовтим кольором, що аж очі різало. На дверцятах пікапів написи сповіщали. «Універмах Берпі». На бутці панельного фургона сяяло легендарне гасло. «Встрічай мене зі Слерпі в Берпі». Передньою машиною кермував Ромео особисто. У своїй звичній зачісті «Деді Кул». Оті спірально наверчені й дивовижі. Поряд з ним сиділа бренда «Перкінс». У кузові пікапа лежали лопати, шланги і новенький занурювальний насос, на якому ще було приліплено транспортні наклейки виробника. Ромео зупинив машину біля Елла Тімонса. «Стрибай до кузова, партнере!» – гукнув він. Ел так і зробив. Барбі відступив якомога глибше в тінь козирка старого кінотеатру. Він не хотів, щоб його включили в число бійців з пожежею на малій курві. Він мав справу тут, у місті. Джуніор не покинув ганку поліцейської дільниці, але й терти собі скроні не переставав. Так і сидів там, обхопивши голову. Барбі почекав, поки зникли машини, а тоді поспішно перетнув вулицю. Джуніор не підняв голови, а за мить і зовсім зник з очей Барбі за масивним, оповитим плющем будинком міськради. Барбі піднявся сходами, трохи затримавшись, щоб прочитати повідомлення на дошці оголошень. Міські збори в четвер о 19.00. Якщо криза не завершиться, пригадалися слова Джулії Вам перехочеться недооцінювати Ренні після того, як почуєте його публічні промови. Отже, маємо шанс увечері в четвер. Ренні рекламуватиме себе як лідера, що контролює ситуацію. «І вимагатиме собі більше влади», – промовив голос Джулії в його голові. «Безперечно, він цього хоче. На добро місто». Міську раду було збудовано з бутового каменю 160 років тому, тож у її вестибюлі стояли прохолодні сутінки. Генератор було вимкнено. Який сенс йому працювати, коли тут нікого нема? Проте хтось таки там був. У головній залі. Барбі почув голоси, два з них дитячі. Високі дубові двері стояли розчинені навстіж. Він зазирнув і побачив за столом президії якогось худого чоловіка з сивою шевелюрою. Напроти нього сиділа гарна дівчинка років десяти. Між ними лежала шахова дошка. Сивоволосий хіпі спирався під боріддям на кулак, обмірковуючи наступний хід. Унизу в прохолоді між лавами молода жінка гралася в жабки з хлопчиком років п'яти. Гравці в шашки сиділи задумливі. Жінка з хлопчиком сміялися. Барбі хотів було відступити назад, та запізнився. Молодиця звела очі. «Привіт, вам кого?» І, підхопивши хлопця на руки, рушила до нього. Шашисти теж попідводили голови. Секретність пішла на пси. Жінка простягнула йому вільну від підтримування хлопчика руку. «Я Каролін Стерджес, а той джентльмен – мій друг Терстон Маршал. «Цього малого чоловіка звуть Ейден Епплтон. Привітайся, Ейдене!» «Привіт!» – сказав Ейден тихеньким голосом і тут же вложив собі до рота великого пальця. Він дивився на Барбі круглими, синіми трохи здивованими очима. По проходу підбігла дівчинка і стала поряд з Каролін Стерджес. Услід за нею неспішно підійшов довговолосий. Виглядав він змореним і зніченим. «Мене звуть Аліса Рейчел Епплтон» відрекомендувалася вона. «Витягни палець з рота, Ейді!» Ейді проігнорував настанову. «Приємно з вами познайомитися», – промовив Барбі. Себе їм він не назвав. Фактично, йому навіть майнула думка, як гарно було б зараз мати під носом фальшиві вуса. Але ще не все втрачено. Він був майже певен, що ці люди не є мешканцями міста. «Ви хтось з офіційних осіб?» – запитав його Терстон маршал. «Якщо ви офіційна особа в цьому місті, я бажаю подати скаргу. Я тут усього лише вахтер», – відповів Барбі. Тут же згадавши, що вони, мабуть, бачили Ела Тімонса. «Чорт, Либонь навіть розмовляли з ним. Ви, мабуть, знайомі з Елом, іншим». «Я хочу до мами», – оголосив Ейден. «Я дуже скучив за нею». «Ми з ним знайомі», – сказала Каролін Стерджес. Він нам розповів, ніби за наказом уряду обстріляли ракетами якусь ту штуку, котра нас тут тримає. Але ракети її не пробили, а тільки запалили пожежу. Це правда, підтвердив Барбі, але перш ніж він встиг продовжити, знову втрутився Маршал. Я бажаю подати скаргу. Фактично, я хочу подати позов. На мене напав один такий званий офіцер поліції. Він вдарив мене в живіт». Мені кілька років тому видалили жовчний міхур, і я боюся, що тепер маю внутрішні пошкодження. Каролін також зазнала усного кривдження. Її обзивали словами, які принижують її стать. Каролін взяла його за руку. Перш ніж подавати якісь позови, Терсі, згадай, у нас була трава. «Трава!» – вигукнула Аліса. «Наша мама іноді курить маривану, бо вона допомагає їй, коли в неї період». О, кивнула Каролін. Правильно, невиразно усміхнулася вона. Маршал випростався на весь свій чи маленький зріст. Володіння марихуаною це дрібне порушення, а те, що вони мені зробили, це вже напад, кримінальний злочин. У мене там жахливо болить. Каролін кинула на нього погляд, у якому змішалися співчуття з роздратуванням. Барбі раптом зрозумів, які між ними стосунки. Сексуальна пані Травень зустріла ерудованого пана Листопада. І тепер вони нерозлучні в полоні новоанглійського варіанта без виході. Терсі, я не певна, що суд погодиться з означенням дрібне правопорушення. Вона вибачливо посміхнулася Барбі. У нас її було багато. Вони її забрали. Можливо, вони самі ж і викурять докази, сказав Барбі. Вона розсміялася. Її сивочолий бойфренд – ні. Він так і супив свої кущисті брови. Все одно я подам скаргу. На вашому місці я би не поспішав, промовив Барбі. Тут така ситуація. Ну, скажімо, удар у живіт не розглядатиметься як щось серйозне, допоки ми перебуваємо під куполом. Я вважаю це серйозною справою, мій юний друже Вахтере. Тепер уже в погляді молодиці читалося більше роздратування, ніж співчуття до нього. Терсі! З іншого боку, добре те, що в цій ситуації ніхто не звертатиме уваги на якусь там траву, додав Барбі. Може, це в вмасть, як кажуть картярі. А як ви познайомилися з цими дітками? Копи, котрі запопали нас у будиночку Терстона, побачили нас у ресторані, пояснила Керолін. Хазяйка сказала, що в них зачинено до обіду, але змилувалася, коли почула, що ми з Масачусетсу. Вона подала нам сендвічі і каву. Сендвічі з желе і арахісовим маслом та каву, уточнив Терстон. Більше нічого не було, навіть тунця. Я їй сказав, що арахісове масло залипає мені у верхньому мості, але вона відповіла, що в них зараз режим економії. Ви коли-небудь чули щось більш ідіотичне? Барбі теж вважав це ідіотичним, але оскільки ідея раціонування належала йому, він промовчав. «Побачивши, що туди заходять копи, я була готова до нових неприємностей», – продовжила Каролін. Але Ейді з Алісою, схоже, якось вплинули на їх притомність. Терстон пхекнув. «Притомності в них не вистачило, щоб вибачитися. Чи, може, я пропустив цю частину?» Каролін зіткнула і знову обернулась до Барбі. «Вони сказали, що пастор Конгрегаційної церкви, можливо, знайде для нас порожній дім», щоб ми могли пожити там, поки це не закінчиться. Я гадаю, нам доведеться стати названими батьками, на якийсь час принаймні. Вона погладила хлопчикові голову. Терстон Маршал явно був менш, ніж радий опинитися в ролі названого батька, але він все-таки обняв за плечі дівчинку і цим сподобався Барбі. «Одного копа звуть Джун'єр», – промовила Аліса. «Він добрий і милий. Френкі не такий гарний на вид, але він теж був добрий». «Він дав нам батончик Мілківей. Мама каже, щоб ми не брали цукерок у чужих, але...» Вона знизила плечима, показуючи, що все тепер змінилося. Все інакше тепер. Схоже, цей факт вони з Каролін розуміли краще за Терстона. «Перед тим вони не були аж такими добрими», – докинув Терстон. «Не були вони добрі, коли били мене в живіт, моя дорогенька. Гіркі пігулки треба собі уявляти цукерками», – філософськи зауважила Аліса. Так каже моя мама. Каролін розсміялася. До неї приєднався Барбі, а за якусь мить і Маршал також, хоча сміючись тримався за живіт і на свою подружку поглядав дещо осудливо. Я сходила до церкви, постукала у двері, розповідала Каролін. Ніхто не відгукнувся, тож я зайшла всередину. Двері не були замкнені, але всередині нікого. Ви не знаєте, коли повернеться пастор? Барбі похитав головою. «На вашому місці я би забрав шахову дошку і пішов до пасторату. Це зразу за рогом. Пастор жінка, її звуть Пайпер Лібі». «Шершеля фам, докинув Терстон. Барбі знизав плечима, потім кивнув. «Вона добра людина, і порожніх будинків умілі, бо скільки? У вас навіть є вибір. Мабуть, знайдете і запаси в коморі там, де зупинитеся». Власні слова повернули його думки до бомбосховища. Тим часом Аліса зібрала і розпихала по кишенях шашки, взяла в руки дошку і підійшла до них. «Містер Маршал кожного разу в мене виграє», – повідала вона Барбі. «Він каже, що дозволяти вигравати дітям лише тому, що вони діти – це піддувки. Але я з кожним разом граю дедалі краще. правда, містере Маршал?» – посміхнулася вона йому. І Терстон Маршал теж відповів їй посмішкою. Барбі подумав, що з цим різношерстим квартетом все мусить бути окей. «Юність має свої права, дорогенька Аліса», – промовив він, – «але їх треба здобувати». «Я хочу до мами», – пробурмотів похмуро Ейден. «Якби ж, то був якийсь спосіб із нею зв'язатися», – сказала Каролін. «Алісо, ти певна, що не пам'ятаєш її електронну адресу?» «І до Барбі. Їхня мама залишила свій мобільний у будиночку. Це погано». «Гарячий дядько, це все, що я знаю про її пошту», – сказала Аліса. «Іноді мама каже, що сама була колись гарячою жінкою, але татусь про це подбав». Каролін позирнула на свого бойфренда. «Забираємося з цього ломбарду». «Так, з тим же успіхом ми можемо перебазуватися до пасторату і сподіватися, що та Леді скоро повернеться зі своєї милосердної експедиції, у якій вона лебонь перебуває». «Там мусить бути теж незамкнено», – сказав Барбі. «Або пошукайте під килимком на ганку». «Я не посмію», – сказав Маршал. «Я посмію», – кихонула Каролін. На її сміх відгукнувся усмішкою хлопчик. «Посмію», – гукнула Аліса і побігла по проходу, розставивши руки, в одній з яких метляла крилом шахова дошка. «Посмію, посмію, пішли вже, посміємо». Терстон, зітхнувши, вирушив у слід за нею. «Алісо, якщо поламаєш дошку, ти ніколи не зможеш у мене виграти». «А от і ні. Я зможу, бо юність має свої права», – гукнула вона у відповідь. «Крім того, ми її зможемо склеїти. Ходімо». Нетерпляче заворушився Ейден на руках у Каролін. Вона опустила його додолу, щоб біг за сестрою, і простягнула руку. «Дякую вам, містере». Радий був допомогти, потис їй руку Барбі і одразу ж обернувся до Терстона. Той мав долоню міцну, як у риби черево, саме таку, як і в Барбі асоціювалися з чоловіками, чий інтелект пригнічував фізичну активність. Вони вирушили вслід за дітьми. Перед подвійними дверима Терстон Маршалл озирнувся. Сніп притуманеного сонячного світла крізь одне з високих вікон вихопив із напівтемряви лице цього чоловіка, зробивши на вигляд старшим за його справжній вік. Перетворивши його на вісімдесятирічного, «Я редагував поточний випуск Лемешів», – повідав він. Голос його тримтів від обурення і образи. «Це вельми авторитетний літературний журнал. Один з найкращих у країні». «Вони не мали права бити мене в живіт, насміхатися з мене». «Не мали», – погодився Барбі. «Звичайно, не мали. Піклуйтеся добре про дітей». «А вже щоб обов'язково», – відповіла Каролін, беручи руку чоловіка, стискаючи його долоню. «Подімо терсі». Барбі почекав, почув, що зовнішні двері зачинилися, а тоді пішов шукати сходи, що ведуть до кімнати засідань і в кухню. Джулія казала, що вхід до бомбосховища звідти.